כי היה אדוני אמו, ומאם שאול שר. ויסירהו שאול מאמו, ויסימאו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני אמו. וירא שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. ויאמר שאול אל דוד, הנה בתי הגדולה מירב אותה אתן לך לאישה. אך אהיה לי לבן חיל, והילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהיו בו יד פלישתים. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי, משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך. ויהי, בעת תת את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול, אתננה לו ותהילו למוקש, ותהיבו יד פלשתין. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום.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 ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, וייך בפלשתים מאתיים איש, ויבא דוד את ערלותיהם, וימלאום למלך, להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל בתו לאישה. וירא שאול וידע, כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבת הוא. ויוסף שאול לירו מפני דוד עוד. ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלשתים, ויהי מדי צייתם, שכל דוד מכל עבדי שאול, ויכר שמו מאוד.